Ти ж мала сьогодні говорити з тим відставним детективом, промовив Раві, легенько смикаючи її за світло, щоб повернути увагу до себе. Так він відмінив зустріч в останню мить, сказала Піп, хлюпнувши носом, переніс на завтра після обіду. Ну, це добре. Раві кивнув, не відриваючи погляду від електронного листа Енді, якого вона так і не надіслала. Все, що мені зараз треба, щоб мій телефон задзвонив, Сказала піп, вдивляючись у нього, непомітно покладений на столі, А те має подзвонити мені ще раз. Тоді отрапер покаже його номер, і, можливо, я дізнаюся, хто він, якщо це справді Даніель або же. Вона замовкла, звузивши очі на телефоні, благаючи його подзвонити, так сильно бажаючи цього, що ледь не чула відлуння Рінгтону. А потім підеш до Ді Айгокінса, сказав Раві, або розкажеш усе публічно. А потім усе скінчиться, – погодилася Піп, – більше, ніж просто кінець. Нарешті нормально, все виправлено. Без крові на руках, без пігулок, щоб заспокоїтися. Вона буде врятована. Звичайне життя. Команда Раві і Піп, які можуть говорити про звичні речі. Комплекти постільної білизни, сеанси в кіно, обережні напівсором'язливі розмови про майбутнє, про їхнє майбутнє, Піп просила шлях до виходу, останню справу, і щось їй відповіло. Тепер усе стало ще більш логічним, ще більш правильним, бо де був початком, кінцем і початком, монстром у темряві, творцем, джерелом. Все, що сталося, виводило саме на нього абсолютно все. Енді Бел знала, хто такий ДТ, і вона боялася, тому і продавала наркотики для Хауї Бауерса, щоб зібрати гроші на втечу подалі від Кілтона, вона продавала рогіпнол Максу Гастінгсу, який потім використав ці наркотики, щоб зґвалтувати її молодшу сестру Бекку. Енді шукала допомоги у Елліота Ворда у своїх відчайдушних спробах втекти до Оксфорда разом із Салом. Елліот думав, що випадково вбив Енді, тому вбив Сала, щоб приховати це, і брат Раві загинув у лісі. Але Елліот не вбивав Енді. Насправді це зробила Бекка Белл, Надто розлючена і шокована ролью сестри у власній трагедії, що застигла і дозволила Енді померти від травми голови, захлинувшись власною блювотою. Минуло п'ять років, і з'явилася Піп, яка розкрила всі ці правди. Елліот у в'язниці, Бека у в'язниці, хоча не мала б там бути. Макс не у в'язниці, хоча мав би. І найголовніше, Хауї Бауерс у в'язниці. Хауї розповів своєму сусіду по камері, що знає справжнього Чайлда Брансвіка. Сусід сказав це кузену, той другові, той ще одному другові, і чутка потрапила в інтернет. Чарлі Грін прочитав чутку і приїхав до Літл Кілтона. Лейла під, під виглядом Стелли Чепмен. Джеймі Рейнольдс зник. Стенлі Форбс із шістьма дірками в тілі стікає кров'ю у піп на руках. Три різні історії, але один вузол, що з'єднує їх усіх і в центрі цього клубка, що ворушиться, у темряві їй посміхався ДТ. Назва файлу, інтерфьюз з Дейноланом про ДТ. Вавпіп, дякую вам, містере Нолан, що погодилися на цю розмову, і перепрошую, що забрала у вас частину п'ятничного дня. ДІСІ Айнолан, о, будь ласка, кличте мене Девід. І так, нічого страшного, вибач, що вчора довелося скасувати дзвінок, гра в гольф в останню хвилину, самі розумієте. Піп, звісно, все гаразд. Тут же немає якогось дедлайну. Тож, перше питання, скільки ви вже на пенсії? Ді Айнолан, три роки вже. Так, у 2015 році я пішов. Знаю, гольф, згадую минулі подвиги, типовий пенсіонер-детектив, навіть займався гончарством, дружина змусила. Піп, звучить чудово. Отже, як я писала у своїх листах, «Сьогодні хотіла поговорити про справу вбивці ДТ. ДІСІ Айнолан. Так, так. Це була найбільша справа у моїй кар'єрі. Чудовий фінал. Хоча, звісно, жахливо, те, що він зробив з тими жінками. Піп, мабуть, це важко забути. Серійні вбивці – це ж рідкість. ДІСІ Айнолан, звісно. І тут справ такої не було десятиліттями, скільки пам'ятаю. ДТ став дуже великою справою для всіх нас». І те, що ми змусили його зізнатися, це, певно, найгордіший момент у моєму житті. Ну, окрім народження доньок, сміється. Піп Біллі Карас просидів у тій кімнаті для допитів понад п'ять годин, перш ніж почав зізнаватися. Він, мабуть, був страшенно виснажений. У вас були сумніви щодо його зізнання? Адже він одразу ж зранку, коли виспався, відмовився від своїх слів. Дісі, Айнолан». «Жодних сумнівів, жодних. Я був у кімнаті, коли він зізнавався. Ніхто не стане брати на себе такі жахливі речі, якщо це неправда. Я теж був виснажений, але ж не зізнався у серійних вбивствах, правда? І ти мене не зрозумієш, але після стількох років роботи детективом, я бачу, коли говорять правду. Це видно по очах. Я завжди бачу. Коли ти поруч із злом, це відчувається по вір». Біллі відмовився від зізнання вранці, бо мав час подумати про наслідки. Він боягус. Але він точно це зробив. Піп, я спілкувалася з матір'ю Біллі Караса, Марією, Десе Айнолан. Ох, ну й ну, Піп, чому ви так сказали? Дісі, Айнолан. Просто у мене з нею було кілька сутичок. Вона сильна жінка, але її не можна звинувачувати. Жодна мати не повірить, що її син на таке здатен. Піп. Вона провела багато досліджень щодо хибних зізнань.